Ja Hej och välkommen till en liten biospecial i Projektorn Rullar. Där jag och Alex har varit på bio och sett den nya Star Wars-filmen. Rogue One, A Star Wars Story. Visst har vi? Ja, ja, det har vi. Och vi ska vara snälla emot er denna gången vi börjar. Med tassa fram. Ja, inga spoilers. Inga ja, direkt avgörande spoilers här i alla fall. Och sen så varnar vi innan vi börjar ta upp lite. Grejer vad vi tyckte och tänkte. Mm. Som kanske har lite mer direkt med spoilers att göra. Mm. Det låter bra va? Ja, <laughs> Ja, då börjar vi. John Nol som har varit med och skrivit den här storyn. Han kom på och han här är John Noll, Han jobbar på ALM faktiskt. Mm. Han och hans bror skapade faktiskt Photoshop på 90-talet. Rätt häftigt. Så han klarar sig kanske Jag bara på det? <laughs> ja det måste han vara ju Men uh, han gick i alla fall till Disney direkt När de tog över med denna idén Och idag har det blivit verklighet ju uh, Regisserad av Gareth Edwards Känd för uh, Godzilla Filmen från 2014 uh, Felicity Jones har uh, huvudrollen Som Jun uh, Erso Skulle du säga En uh, blandning mellan Luke och Han Solo Mm han blev typ bortrövad i barndomen. Och sen har vi möt i vuxen ålder som redan härdade. Redo för. Yeah. Eller är bortrövad och bortrövad. De blev typ räddad av eh, rebellextremisten, eh, sa Guerrera. Forest Whitaker. Precis. Mm. Och Forest Power, kanske ingen introduktion. No. <laughs> Men eh, Sa Guerrera har faktiskt funnits i Star Wars som inte tidigare. Han äh, skapades i äh, serie, i tv-serien äh, The Clone Wars. Mm. Så detta är första gången en karaktär från äh, en tv-serie och de skapat i franchisen. Kommer till liv på vita duken. Diego Luna, mm. Cassian Andor spelar han. Är vår typiska hans solo-karaktär i äh, filmen. Ja. Yeah. Också en rebell som... Äh, Typ inte har några gränser. Vissa karaktärer i den här filmen tyckte jag var lite så... Ointressanta. Ja, lite platta eller så. Inte fullt utvecklade. Ja, men alltså, man känner liksom... Man bryr sig inte riktigt vad som händer med dem. Om de skulle vinna eller förlora nästan. Nej, man kan få mer sugen på kopplingar till det gamla. Jag och påskig. Ja, men ja, det känns som de att misslyckats med karaktärerna. Ja, att det inte känns så mycket som de båda känns. Att de hoppas på att man investerar mycket i dem. Ja, ja men det, det känns som... Ja, detta, detta är bara side story, sidestory. skiter och det. det. är inga kar kar kar karaktärer som är med i trilogin efteråt. Så vi är fuck it. Du menar att de inte lagt ner så mycket energi? Nej. Den här filmen är mer som fanservice. Så att, uh... ja, vissa grejer känns vissa... som de är inte är alltså, ja, Nästan lite bara för att dra ut pengar på det. liksom. För att det är Star Wars. Ja, det kan jag Även om det är roligt att säga liksom, hur de får tag i de här planerna och så här. Liksom, men. Mm. Den jag tyckte var mest intressant var ju roboten K2SO. Mm, det var ett roligt och dryg. Lite en blandning mellan äh, Free p och äh, Autodieta, kanske. Mm. Lite mer, fast lite mer våldsam. Ja, precis. Lite torra repliker och sådana. Men ja, många av dem är lite axelryckning faktiskt, men jag gillade Felicity Jones i huvudet. Klockan. Mm. tycker filmen hade ganska lämpligt mörk och olycksbådande ton, där. Känns lite så lite realistiskt, lite äh, Andra världskriget filmaktigt. <laughs> lite urnästet sådär, men en mission. Ska Så vi ja. sånt här? Ja, men det har de sagt tidigare också att det är mm. lite mission impassable att få, få tag i de här planerna liksom. Mm. Så det är i alla fall en utgrepp. Mm. Ja, absolut. Sen börjar den, ganska, lite onödigt hoppig och sig där innan den hittar rätt. Men tar det tar rätt. Ja, ja det är verkligen. väldigt det är onödigt komplicerat liksom. Ja. Och plötsligt så det, titeltexten kommer fram och så är det, får du säga Jyn i vuxen person då får att se henne som barn innan dess. Mm. Och så sitter hon i fängelse. Men sen helt plötsligt så hoppar de till någon uh, trading post någonstans. Och då får du säga Kassian uh, Ander introducerar sig. Och sen hoppar de till nästa grej. Och sen hoppar de till nästa grej. Mm. som liksom, alltså, Jag hoppas inte filmen ska vara så här hela tiden. Men ja. Yeah. Det är i början, framförallt. Ja, det så... Ganska och uppbyggnad. <laughs> ja. ja, faktiskt. Annars tyckte jag... Alltså, jag, kan, jag kan säga så här att jag tyckte väldigt rörig i början. Lite halvsmåsäg i mitten. Och avslutar riktigt jävla bra. Ja, det kan jag hålla med om. Sista halvtimme ungefär, slutstriden och allting. Ja, det är, det är, Ögon gudis. Det är Star Wars när jag är topp, ja, det är på nästan. Ja, verkligen. För den sista 5-10 minuterna försöker knyta an till första filmen episod 4 började mm. det är alltså ganska magiskt det är en ståpås jag kan få ståpås av såna här så kallade isdrycks det blir lite så alltså, kommer detta vara en, liksom, en sån här film där de Kavalkad. bara <laughs> för det börjar, börjar nästan direkt med liksom blå, blå mjölk Ja, tyckte det efter. var in your face. <laughs> ja, det var ju verkligen in your face ju. <laughs> Men jag äh, äh, men det var faktiskt inte så mycket alltså det var, Nej, det, var, ändå, så var ändå, det var ändå liksom ganska okej okay, alltså lagom mm. mycket alltså, det var liksom ingen sån här jättestora grejer heller alltså, men det var ändå liksom ja, häftigt. <laughs> mm. <laughs> Nej, lite så. Lite så <laughs> Några här och detalj där så. Det var kul att säga Jimmy Smits äh, rep äh, repriserar sin roll som Bela och granna mm. Leias pappa Sammanlänkar de med prequel tror jag. Ja Och sen Mon Mothma Det är ju mm. Geneve O'Reilly som repriserar sin roll från Revenge of the Sith faktiskt mm. Och hon är faktiskt jävligt lik original Mon Mothma från Return of the Jedi Uh, ny skork. Ben Mendelssohn spelar Arsene awesome Krennic. Han var så en ganska platt karaktär. Yes, ja, skorken är. Mm. Uh, jag tyckte det var fruktansvärt tråkig skork. Uh, han går runt och knärar lite. Lite rädd för sitt eget skinn. Uh, han, är, han är lite en typiskt i uh, Empire. Men uh, lyckas inte så jävla bra. Han blir bara nereknackad av... Uh, taken hela tiden. Ja. En äh, CDI-renderad äh, Peter Cushing ja. som är lite så där. kan jag tycka också. I vissa fall ser han riktigt jävla bra ut. Men det är för ja, att det... han pratar han säljer sig. Ja, de har verkligen lyckats med det visuella att förstå hela. Ja. Men inte ens rösten kunde de få till rätt. Borde ha varit till lättare egentligen. Ja, jag tycker det är också. Liksom, att hittar hitta någon skådespelare som har snarlig röst Mm. Så man nog åtminstone inte tänker på det. Men här var det liksom passat alls in. Nej, det var något som är lite fel av dem. Lite <laughs> fel. <laughs> jag, jag, jag tycker att det är framförallt slutet som räddar upp den. Annars så känns det som en ganska sägdragen Star Wars-film. Liksom. Mm, jag ser man om det tar sig. När man ser de frågorna var de. Det får precis. bli parentes. <laughs> <laughs> det, det, det är ju lätt att det blir så när det är en spin-off- Mm. När det är karaktärer som inte har med den riktiga historien att göra, som man, kan man, som man ska säga. Men jag hyser tunnelarna på det stora hela. Och för att den sista scenen när de anger en brygga till den älskade som det är då de verkligen sitter sitter och gapar faktiskt. <laughs> så jag tror att de landar på en stark trä, för att se. Om mm. man ändrar åsikter i framtiden. Ja det, ja det betyget håller jag verkligen med om Men det är framförallt Det är framförallt slutet som gör det Annars har jag nu säkert en, en stark tvåa i stället, kanske. Känns som det enda Nej, det kanske är det Bättre om de Läkt liksom, med tid på Ja, tagit ett år extra Och så gjort detta ett år Utan Star Wars, så har vi fått se fram emot Del åtta, Nästa år i stället Det är kanske mest svårt att ge oss att i väntan på Episod ja det är det ju, men mm. ge oss och ge oss. <laughs> Ta pengar från oss istället skulle jag vilja säga. <laughs> det får man de gärna göra. Börja barndomen för att gärna fortsätta. Ja, det är klart. Det är ju Star Wars. Man går och titta på det ju. Ja, just... <laughs> Men jag, jag tror det har lite med karaktärerna att göra så att de känns lite platta. Alltså, jag, vill ha, jag vill ha en karaktär som man liksom verkligen bryr sig om. Att liksom. Som man hejar på. Mm. Men det är, det saknas lite här. Det är, det är K2SO liksom som jag tycker är den som kommer närmast. Sen har vi de här tempelväktarna. Shurit och Base Malbo, Malbus. Mm. De, de var också liksom okej. Okay, men det var också lite, så, men lite svårt att bry sig ändå på något sätt. Mm. Jag har inte helt de om okay. det här alltså, Det är inte så mycket känslor. Det är precis som att du sig för mycket med historien och för lite med karaktärerna. Ja, <laughs> precis. För hade det hade varit någon intressant karaktär så hade kanske mellanlakten inte blivit så säglivad kanske för min del. Av. Mm. För han är ju med så jättemycket i mellanlagt han K2SO men annars är värt nämna ju Mats Mikkelsen som spelar Juniorsos pappa. Ja, just som är ja, typ skaparen av dödstjärnan. Ja, precis. Han har tvingats så ja. designa. Sen är det även äh, vår egen äh, Fares Fares som ja, senator Vaspar. Mm. Det Är lite kul att säga. Även om det inte var någon större, större roll. Ah, typ ja. en scen eller två fick några repliker. Ja, ja, absolut. Det är väl något. Så svenska inslag i Star Wars, det fortsätter ju. Mm. Både Pernilla August och Maxim Sydow. Och så nu förra mm. Hela tre stycken. Det är du. <laughs> <laughs> Nej, men fan, det är, det är häftigt. Mm. Ska vi ta lite spoilers kanske då? Ja, vi kör. Då får ni fem minuter fem minuter. Fem sekunder får ni på er nu att stänga av detta avsnittet och så lyssna på fortsättningen efter när jag sett Rogue One. Ja, det så. De uh, lyckas med uppdraget de får tag i ritningarna till ett förhållande. Nej. <laughs> det är för långt. Ja, den ja, ja, måste du göra sig få Mats Wikesson har byggt in en, <laughs> en defekt där. Men kommer åt reaktorn, eller vad är det är, reaktorskölden. ja, de förklarar så. ju det här det här som man de förlöjligar nästan i alla parader. Parader och det. hyllningar och allting liksom, det här hålet. Ja, <laughs> på två meter. Ja, två meter i <laughs> diameter. Skit ja. in det där så exploderar skiten. <laughs> Men det är ja. ganska snyggt. Ja, det, det, det är ju jävligt smart att förklara det. Ju. Alltså, givetvis. Att var med, med flit. De gjorde det där ju. Mm. Sen tyckte, tyckte jag det var ganska häftigt att säga Darth Vader. Alltså vilken jävla närvaro han hade. Ja, yeah, När han kommer in. Alltså, det, alltså han har återigen sten i, i ett nytt upp tycker jag. Mm. När han kommer fram till Krennic där. Och, äh, det Liksom äh, den rädslan han utstrålar då, Krennic, det är, äh, det är liksom då, då, där kommer in en man med pundus liksom. Eller i detta färdligt en cyborg. <laughs> uh, inte så mycket superteor och uh, situationer. <laughs> <laughs> nej, <laughs> nej, men äh, det var kul att höra att det var ju James Earl Jones som var tillbaka också. Yeah, ja, de, de snackade om att de kanske skulle ta någon annan också. Uff, vad idiotiskt det Ja, ja. Så länge han äh, orkar så tycker jag att han ska köra på. Sen ja, ja. Sen förväxten sig Vader ju gå lite rebeller. Ja, precis. Man hade nästan blivit lite besviken om det var den enda scenen med Darth Vader. Liksom. Ja. För jag, vad jag hade läst tidigare så skulle han ändå ha en ganska framstående roll. Jag kan att det kan för vara mer screentime än vad man hade förväntat sig. Men sen efter att de skrivit så... så. Och blåste upp den ja, blev, Jag blev mer besviken Att inte var med mer mm. Lite sparsmakat ja. Vi fick se mer av Peter Cushing istället liksom. Det tyckte jag också kunde de, de kunde ju dra ner på det Och så låt ett Ta lite av hans Just för det, det kändes ändå som att de hade lite Problem med att få det se rätt ut Med Peter Cushing Även om det var riktigt jävla bra gjort ja, ja. Mycket ändå. Och så var det som vi diskuterar sin simmel i går när vi såg filmen. Jag precis sett filmen. Vi får en cd i läge också. Hon ser också riktigt jävla bra ut. Jag hoppas wow, jag hade skulle avsluta med den här. Hon kanske får spela in några meddelanden till Opa och så. Men det är nästan. Ja, men precis det, innan. Det spelar hon i filmen ju så. Så det går ju inte att göra det i den filmen. Nej, det gör inte hon. Hon har precis avslutat meddelandet när P.O. kommer in och avbryter. Ja, precis. Mm. Så det kan man inte ha med i den Rogue One. Annars undviker du en klipp. Nej, Nej, det blir inte rätt. Men där kunde de ha sett klippt från C- och Hope. Då avstår jag antagligen liksom att det är CGI Det är något med munnen. Ja, precis. Nej, det, det var inte helt perfekt. Riktigt jävligt bra gjort, men inte... Det var nästan perfekt. Ja. Så de kunde liksom, alltså... Jag tyckte de svållde sig när hon visade hela ansiktet och började prata, liksom. Så istället kunde de liksom klippt till en rebell som tittar på henne och så bara hört henne yttre orden, liksom, oh, I hope. Cut to black. Ja, mm. ja liksom... Så att liksom hon inte hade behövt avslöja sig själv som CDI. Det är precis som hon öppnar käften. <laughs> det har så väldigt, väldigt bra ut. Hon har lagt ner, lagt ner jävligt mycket tid på filat. Ja, de kanske har kanske lagt ner mer tid på det än att fila på karaktärerna. Mm, det möjligt att det är en liten frambruschad film? Ja, yeah. men de fick ändå liksom slutet. Fick de ändå till rätt liksom. Jo oh ja. Men... Man ändå därifrån. Lägger på pepparen. Det var lite kul att i slutscenen där får man se de här red leader och gold leader. Ja, just det. det. Jag blessnyckte snyggt så om det var för där blev jag till klok på är det liksom klipp från episod 4 på de här killarna. Ja. Eller liksom är det CGI. CGI? Ah, det var väl Linklipp från... Jag tror det, nej. det är Jag tar lite snyggt sådana. Drew, Drew Henley som spelar Red Leader han dog i, på Alla Heart's i år. Mm. Så jag tror att det här var med under inspelningen. Jag tänker så. Alltså. För att du säger Angus McAin som spelar Gold Leader och han lever ju, så. Det kan man mycket väl. Han själv som spelar det, att de har Fryngrat han lite i post-production liksom. Han har en mustasche Nej, han har ingen mustasche Nej, han dog till och <laughs> med Det var två, två stycken i alla fall ja. game, Det är gamla Som jag eh, ser i alla fall, det kanske var mer som jag har missat mm. Men det är lite av har sagt En trevlig biopplevelse Jag ser fram emot att Återbesöka filmen i framtiden ja är man en starvarsvän ska man absolut göra den. Ja, absolut Det tycker jag Framförallt för slutet skulle så alltså får det, det vara Ja, det är det, var ja, det, var, det, var, det var. <laughs> Och jag kan säga jag slutet att slutet gör det värt det tycker jag Ja, absolut Vi reder upp det 3 av 5 Ja mm. Jag är beredd att hålla med mm. Bra. Då tackar vi för uh, denna special Gå inte vissa biomarker och sådana här Ja, det hej. Hej, hej. Hej.